بسم الله الرحمن الرحيم وان ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما دې دوه صحابه کرامو نه روایت ده نبی صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دي ما یوشیب المسلمہ من نسوبن نرسي کی مسلمان تب النسوبن سست له واله اې د وانی سداسي بيماري رااله دبا نه سټړېواله راغې سټړې شو ولا وسو بن او نس درد داوي یو خاص شېد په سد عام او دا یو دائم درد توای ولا وسوبن او نس یو درد دائم بیماری نور تستڑیوال رسی ولا وسوبن ولا وسوبن او نس بیماری ولا هم من نس فکر ولا حزن او نس غم ولا ذن ونس تكليف ولا غم ونس غم حتى الشوكه تردي چي ازغه يو شا کو ها چي دازغه مات کړ شي دد يا وزغه پخ پک مات شو الا كفر الله بها من خطوياه مګر الله معاف کوي د دې په بدله کې ګناهونه نه دو نو چې دنیا کې رشيږي نو الٰه العالمین د دې ګناهونه معاف کوي داسمه ربي مارای دی سمرد تکلیف سي زنه دي چدا مؤمن تر سي الله رب ال زد پديد گناهونو نپاک کړي ويدي وجنن دي پکار انسان تا چي دي پزان 2000 راجمه کېو په ل بيمار ابل په لا غاډي وړي نو بيمارم شو اوازار انفورت شو دیو جن مصیبت زدا غده چیده د ثواب نه محروب شو نه انسان ته سوچ پکار دی چیدله کم کس مراحت یا تکلیف ورسی چید د ذهن فورا د الله طرف ته لاړ شي چدا د الله طرف نه ټکلیف باندې صبر وکي د خلینو غاډي وڑی روانه باسي او د الله په تقدیر باندې صبر ناکشي نه الٰه العالمین د لپه دی باندې جرونه ور کوي متفق علیه وال وا صبری ماراسته وای مارাজি دائم ته وای لو هر کیس مغم او تکلیف چې مسلمان ترسیږي کاغذ تړواله ده ک نور تکلیف ده بدنیه زیادت ده هو الٰہی العالمین د دنا پدی باندې ګناحونه لری گناہو نتی ماف کی گی او نیکی دیری گی وعن ابی حریرہ تا وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ابن مسعود رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال فرمائی دے دخل تو اردن نشیم پا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے وَهُوَ يُوْعَكُو دَاغَيْتَ بَوَا مَيْتَ پُوسْ كُولُو فَقُلْتُمَاوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَتَاسُ غُتَبَرَا وَسْتَيْشِيْتَ بَسَخْتَا ای دا اللہ دا حبیب بازن دامون مسکل یاد تبی اصرات پی و اذا الله حبيب استاشو خډیر سخت تباد فقال جلد الله حبيب فرمایل و ا اني او اخو كما يعقر رجلا منكم فما تبروستي شي لکه په دوو شړو چې پستا سو ته برازيدین اندازو لګوي چې دیو شړی 102 103 ته وای ادا الله دا حبيب د دو شړو مریدا غته به بس هالو قلت ذالک ما وداد دی و جنان لکاجنه چې تاسو د فرح حبيب دعا جرونی قال اجل ذالک کذالک دادی و جننوی آو ما من مسلمین نشتی و مسلمان یسوی بوهو اذن نشتی و مسلمان چورسیگی اغتس تکلیف شوقتن از فما فوقها شوقتن فما فوقها از غیوی یاد از او پورتوی إلا كفر الله کفر الله ب صیا الله پهدي د دګناونه مصب معاف کوي وت عنهزنووه اوې جولی شي د دنهګناونه د د کم ته شجره وورقاه لکه چې غورځې وونه خپلی پاړي والواکو معص حما وَعْقُ سَتَوَيْ پیداې معنا در تکې وَعْقُ وَي مَغَسْ وَي وَهِيَ وَي وَلْوَعْقُ مَعْثُ الْحُمَّى أَغَ هَرَارَتْ أَوْ غَرَمْ وَالِدَتِ تَبِتَ وَي وَقِيلَ عَلَى الْحُمَّى سَوْ نمعصن دا په معنا د حرارت رازي او په معنا د ګرموالی رازي دې تد ديغه ګرموالی وې مغص حرارته ها اې دت بیا ګرموالی متفق علیہ و به و انا ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دے فرمائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں مَن یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا چَبارَکِ چَاللہ د خیر ارادہ ولری یُسِبَ مِنْهُ یُسِبَ ورا سوید د بدن یعنی بدن کی تکلیف را مال کی را یو محبوب شي کی را ولی رواه البخاری یذ حدیث روایت امام بخاری رحم الله کرنے نے و زبت او دید د لفظ ضبط کڑے دے یو شعب بفتح الصاد وکسرها چاپ فتح د صواد سرا او چاپ کسری سرا چاپ مجھول سی چاپ سی چاپ سی چاپ سی نو چاته مجهوله صیغه جوړکړي او چاته معلومه صیغه جوړکړي نو يو صب کشي نو بنابد مفعول شی فتح د او یا یوسف کښین نو معلومه سی غبشی وانا نسن دانس رضی الله تعالی نو روایت پرد الله د حبیب د دوا کسان عمرت براتلا زکا اجر دا ویلو یو وګور په دې ته فکر خیر دې و ایداته بدا سیده لکه اصپا نچه اور که وردن نکی و داغی نزنگ بوزی او صفا سوط را اصپا نپاتی شی نتبی بیماری سر سڑید گناهونو نپاک شی یو حدیث که داسی مراغی نینی چه پچاته برا شیگور بدن خودکی گی داد اور غبر خواه دا ته د ګناونهونه معاف کړي سره الله رب العزت د ګناونهونه معاف کړي رضا به ورکړي چې الله د خیر اراده ولري نو دل تکلیفونه او رسې مصیبتونه پر اولی ورته حدیث کیداوي جه د چا بارکه الله د خیر اراده ول لري نو مصايبو کې مبتلا کی اموږ دا سوچ کوو چې را خلک موي خپل موي چې په کومي ګناي نیولېم خلک موي دې پسرا نیولې له د دنیا تکلیفونو مصايبو بيماري په بدن کې دي پمال کې دي دې کې د مومن خیر وي او دې الله طرف سرجو کوي اکمہ جڑا چی دے پا مشکلاتو تکالیفو کی کوي آ پا حالاتو کې نوی نوید گناہ ماف کی گی که گناہ نینو درجاتی بلندی گی باز روایاتو کی نام راغری مومنتا پا جنت کې اوزے اللہ تیار کنے دے دے باداتو پا زریدا مقام نشیحا سنولے الله په مسائب را ولی او پاغی صبر ور کی او دې دا مقام او مرتبه او دا مقام او مرتبه د تسشی حاصله شي ورته وانان دانس رضی الله عنه نو روایتې قالو فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لا يتمنى انا حدكم په مه تمنا د نه کوي او تن الموت ته مرگ مرن د ووج د تلیف نه د د م سوال د نه کوي د تکلیف و چد ترسی او بماار د وجه نه ااساببه هو چې د ترېدللی وي پهینکانه لابد د فن ک مخه دی داې او مرغ واړي. فلیقل نداسی دعا دیو کی اللهم احینی یا اللہ ما ژوند دیو ساتي ما کانتیل حیاتو خیرلی ترسو چی ژوند ما د فار غوروی او استاد رزاق هارونکو او استای عبادت او بندګی کو وتوفنی وفات می کی اذا کانتیل وفاتو کله چې وفات غره وي زماده فارا کله چې وفات غره وي زماده فارا یو شړې او د عمره مګدې او عملم خیستنه رو حدیث کراغلی تو بالمن تو لو عمره و حسن عمله مبارکی او خوشالیدا غچاره فار عمره مګنده او الله ورتخ است عمل مور نصیب کنے نه نو کومرم ډیر دے او عمل ام نیک دے نو حدیث کې من را لا چې سوک دې د مرگ سوال نه کئي او د دنیا ای مصیبتونو د وجنه د مرگ سوال نه من راغلی لا خامخا کده سوال کئي نو بیا دې پدی تر کیو کی کما تریکچ شریعت و ارتقو لدا وصل اللہ تعالیٰ لا خیر خلقه محمد و اصحابه اللہ یا رب کریم